William Garricks en Afro Jacks turn up the speakers sê vir ons tyd vir wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan, en ek is William Minnick. Hierdie uitsending van Net Radio SA word gedoen in samenwerking met FM Stereo. Nog een week het voorbij en herfst het aangebreek. Dit is weer satrag en die vraag op Ammelse lippe is wat nou, nadat die gras gesnij is natuurlijk. Dit is ook om ek hier is om jou te help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te plan, So ga maak ontbijt en trek jou dagboek en pen nader en kom keiersam met my en ek help jou om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteite te beplan. Terwijl jy dit doen, ga ek vir jou vir Othiotic se Asphyxiation en Theesto se Boom en Victor Costin se Big Room Mix speel. Bad like a boom as bad like a as autoerotiekse asphyxiation en Theesto se boom en Victor Kasten se big room mix. En ek is William Minnick met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweekse ontspanningsaktiviteit te beplan. En so tyd ons gaan kyk wat doen die weer hierdie naweek, want die mens moet toch weet of jy baie kleren of min kleren gaan aanhe, en of jy binnenmeers of buitenmeers gaan wees. So kom ons gaan kyk, ons gaan kyk hier so my eerste daar aan die ooskaap, En ek sien dan die Ooska by die nawek is geen reen nie, temperatuur Bishu 26, 21 en 28, Gramstad 26, 22 en 26, Port Elizabeth 23, 24 en 24, Queenstown 28, 23 en 30 en Uitenhaag 27, 26 en 28. Dan die Vrystaat ook geen reen die nawek nie, temperatuur Bloemfontein 33, 31 en 32. Pochebello, 33, 31 en 32. Kroonstad, 34, 32 en 33. Virginia, 33, 32 en 32. En welkom, 33, 31 en 32. En like my, 33, 31 en 32 is die lotto-nommers daar som so te speel vanaan. Dan Gauteng. Ook geen reden Gauteng nie. En die temperatuur is 28, 29 en 28. Johannesburg, 27 28 en 27, Pretoria 30, 31 en 30, Soweto 28, 29 en 28, en Tembisa 29, 29 en 28. Kwaasloon Natal, Kwaasloon Natal het Pieter Maritsburg, Bay en Vrijheid moore so drie druppels reen. Temperatuur Durban 27 25 en 26, Newcastle 34 23 en 31, Pietermaritzburg 27 20 en 29, Richards Bay 28 24 en 29 en Vryheid 31 20 en 29. Dan gaan ons na Limpopo provinsie. Louis Trichardt het die hele naweek reën en dan Polokwane gaan môre so 5 of 6 druppels reën kry. Temperatuur lui 30 31 en 28 Makopani 32 33 32 Palaborwa 32 34 en 30 Polokwane 30 31 en 28 en Warmbad 33 34 en 33 Dan gaan ons oor na Mpumalanga provinsie toe waar net Nelsprayd so 5 druppels reën gaan hê môre Temperatuur Betel, 28, 28 en 27. En Valensle, 30, 30 en 28. Middelburg, Transvaal, 28, 28 en 27. Nelspreid, 30, 27 en 27. En Witbank, 27, 28 en 26. Dan die Noordkaap, geen reen vir die Noordkaap nie. Temperatuur Koolsberg, 32, 28 en 29. De Aar, 32, 30 en 31. Kimberlie. 35, 34 en 34, Appington, 36, 33 en 33, en Warrenton, 35, 33 en 34. Dan Noordwestprovincie, geen reen vir die Noordwestprovincie nie, temperatuur Brits, 33, 34 en 33, Klerksdorp, 34, 32 en 33, Mabatu, 33, 34 en 33 ook nie, 34, 32 en 33, Potshofstroom 33, 32 en 32 en Rustenburg 33, 34 en 32 dan die weskaap. laaste maar nie die minste nie, en slechts verdag gaan die noorderperl so twee druppels reen hee, temperatuur Kaapstad 21, 23 en 19 George, 21, 22 en 23, Noorderperel, 26, 28 en 26, en woester 30, 28 en 29, en ek kyk hier op die zendoptiese weerkaart, en ek sien, dat die reenwolkies, ons net so terg, net so die buitenkant, die K-punt, gaan hulle verby, hulle terg ons net so, dat ons net kan sien, maar ons gaan nie die reen voel nie. So dit dan, wat die, weer aan betref. So kom ons gaan kyk wat gaan aan in die motorfiets en motorsportgeest driftig is sy wereld. Nou dat ons weet waar die reen gaan wees en nie reen gaan wees nie. En het lyk my oor die meeste van die land gaan dit nie reen nie. So dit gaan lekker condities wees juist vir motorfiets bedrijfwegeren. So kyk by die Koeroeman Charity Run van plaas in die Koeroeman in die Noordkap vanaf 1 tot 3 maart en is heel dag aan die gang. Dit word aangebied deur Desperados Motorcycle Club en hulle sê daar gaan massa ritte wees, bike stands, lewendige vermaak en musiek. Dan die West Western Cape Cruisers 15de Day Job. Dit vind plaas by die Duiwesaal, Markstraat in Bellville en dit vind van dit vir die 2de Maart plaas vandag. Dit begin 3 uur die middag, kos 70 rand per persoon, sluit 'n metaal badge in as jy vooraf bespreek het, sluit het ook een skaap met twee slaaie in. Jo, dit is nou baie goeie waarde vir geld daar. Dan de Xtreme Festival by die Desi Raceway in Potschepston in Kwaasloon Natal. Het vind vandag plaas vanaf 8 die ochend tot in met 5 die middag. koste is 80 rand per persoon, kinders onder 12 is gratis en onmiddellik is ek een kinders onder 12. So die dag en de Xtreme Feest wordt aangebied door Dunlop en Falcon Tires in KwaZulu Natal. Dit is die eerste keer, wat daar global car racing gaan plaasvind, as ook S.I. Superbikes. So daar gaan lekker karre en motorfietsen wees, om te gaan kyk daar so, by die Desi Raceway in Port Shepston, KwaZulu Natal. En Ken Ion, Joburg, Zuid afrika by die Lusa Africa Sports Club, Hattink Park, Walnutstraat, Primrose, Johannesburg, van vandag plaas vanaf 9 uur tot laat. koste is 100 rand per persoon, sluit een metaal of materiaal badge in. 20, jy kan een 20 rand drankie kaartie koop, uh, by die ingang tot al die plekke waar jy daar kan ingaan alske, gaan kan sien, kinders onder 12 is gratis. En as die 16e ink en aien by eenkomst wat gehou word, hulle sê lekker vermaak, kost al kies, en nog vele meer. Dan die Wolf Clan Motorcycle Club Birthday Bash, vind by die White Dog Taproom, na by Magallies Bergplaas, Op die 2. maart vanaf 9 die ochend tot 12 die aand. So daar is een groot massagroeprut vertrek om 8 die ochend vanaf Sassel Pinehaven na die White Dog Tap Room. Die Midnight Sleepover by die Python Park Oos London vind vandag plaas vanaf 10 uur die ochend. 100 rand per persoon, daar is die as levendige muziek, DJ, kostalikies, kontantkroeg, speelikies en ook prijse te wen. En jy kan gaan kampeer daar vir die naweek as jy wil. Roud Hunters Van Ran 2019, die kanon in Odendals rus dis waar hy gaan plaas vind, vandag vanaf 10 uur die ochend. 50 rand per persoon sluit een materiaal badge in, 30 rand vir pensioenarise sluit ook een materiaal badge in. So jy kan lekker daar geniet, hulle vertrek 11 uur na die Ulysses Welkom, waar daar een priistrekking gaan wees, kwart oor 12 vertrek daar die Ride voor Van Welkom, Constantia Straat, weer een priistrekking, en dan kwart oor een vertrek na die kanon en nog een priistrekking. So dit is so'n lekker rit, daar van Ulysses af al die pad tot by die kanon. So lekker pret en muziek, as hy as boerewoers en Jeffels te koop, as ook prijse te trek vir die grootste klap wat daar verteenwoordig word. Turmoil 2019, ak by die actiekriek het Arena George, by 2 Ringstraat in George, Van vandag plaas, vanaf 2 die middag, kostes een 70 rand per persoon, hy sê as muziek kontant kroeg, en een 30 rand badge. Sunshine Run 2019 Belville, Wellodrome, Kalkro, Niedraaf, Belville, Kaapstad, van die derde maart plaas, vanaf 730 die ochend. Kostes 100 rand, sluit ontbijt en een badge in. Hy sê die bestieders van Andrew Marie Kinderhuis, vraag al die bikers, om hulle metgezelle jong en oud saam te bring om dat toekom ondersteun. So die fondsen fondsinsameling gaan daar vir die Andrew Murray kinderhuis. En vertrek om 8.30 na Wellington, waar die kinderhuis is. Dan kyk ons na die doubleheader MSI drags en short circuit racing by Kalani Gardens, Tybelview, Kaapstad, vind van dag plaas vanaf 9.30 tot 16.30. 80 rand per persoon en dit sluit in motor en motorfiets shows. 20 rand kinders onder 16 en kinders onder 12 is gratis en dis die eerste een wat hierdie jaar aangebied gaan word en dan die laaste manier die minste nie, ek denk dit gaan die grootste jol wees is die netradio SA Dijjool by die kuiergat keiergatpap in Pelikanhaber Vel, Veldriff en hy vind plaas die 11de mei om 2 die middag tot laat kost is daar, is 100 rand, sluit die metaal badge in, en as jy vooraf ingeskryf het, een lekker kaas burger, uh, wat ook gratis gaan bykom, as jy vooraf ingeskryf het. As jy nou nie vooraf inskryf nie, is jou inskryf nog altijd 100 rand, maar dis minus die burger en dalk gaan jy ook nie een badge krij nie. So die, die op die dag inskryfings is het first come first serve, wat die badges aan betref, maar jy gaan extra moet betaal die volle prijs vir die burger, so skryf maar voor die tijd in, so dat jou inskrywing voor die tijd in is, die inskrywing sluit die 15e april, so kry jou inskrywings in, en as jy wil inskryf ga jy na die netradio sa webwerf, dis www.netradio.co.za en dan gaan skryf jy daar en jou inskrywing is slechts in, wanneer jou inskrywingsvorm ingevul het, en jou geld betaal het, Asho, dit is nou een bezige motorfietsweek wat voorlee. Het so is weer tijd voor een en ek speel voor jou vir Golden Earring met Radar Love, Leo Marieke met Closer van die Chainsmokers en Steve Hofmeyer met Baby Makes Blue Jeans. on the wheel There's a voice in my head that drives my heels Red Island most there got to keep cool na got take care let's car to pass here i go and the line of cars drove down slow. the slow road radio played that forgotten song really coming on strong and the news sang he is seen some read our love met you. I drink too much and that's an issue, okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know we breaks your heart, moved to the city in the broke down car, four years don't no cost, now you're looking pretty in a hotel bar, and I, I, I can't stop. Stop. So baby, pull me closer in the backseat of your roller That I know you damn afford Find that tattoo on your shoulder Pull the sheets right out the corner of that mattress that you stole I met you. I forgot just why I left you, I was insane Then Stay, and play that rage against the machine song That we beat to death in Tucson, okay I know it breaks your heart, move to the city in a broke down car And four years don't no cost, now you're looking pretty in a hotel bar And I, I, I So baby, pull me closer in the back seat of your roller that I know you can't afford. Find that tattoo on your shoulder, pull the sheets right out the corner of that mattress that you... Golden Eering met Radar Love en ek kan nog onthou as jong man daar by die ijskaatsbaan in Perro het hulle in die aandu soe kans gegeef vir die manne wat wil speedskuit en het hulle nou allemaal van die baan afgejaag en dan kon die speedskuiters nou bekeer een staal weis daar vir die jong meisies wat daar rondgehang het en het hulle altyd Golden Eeringse Radar Love gespeel en dan Leo Marike met Closer van die Chainsmokers en Steve Hofmeyer met Baby Mike Sir Blue Jeans En ek is William met wat nou waar ek jou gaan help om jou week en naweekse onspanningsaktiviteite te beplan. So tyd vir die driftig is om nader te skuif. En daar is nie so baie sport wat in die gang is die naweek nie. As basis net rugby wat in die gang is. En op 2 tweede maart, dus nou vandag, speel die Chiefs tegen die Sunwolves by die FMG Stadium Waikato om 8.35. Hulle het nou so vier minute gelede afgeskop. Dan die Reds tegen die Crusaders by Sankop Stadium om 10.45. Dan die Lions tegen die Bulls, Emirates, teen, by die Airline Park om 15.05. Varmarag, ek hoop, nie, ek hoop die Lions die speel een bykie beter as wat hulle verlede week gespeel het tegen die Stormers. Dan die Sharks tegen die Stormers, my twee favorite spanne tegen mekaar vandag, by Johnson Kings Park om 17.15 en Johnny Jaguars ten die Blues, by die Estadio Gosei Amalfitani, waar dit ook al mag wees, om 2340. So dit het gekom daar in die einde van die sport vir die naweek, so daar is nie baie sport wat aan die gang is die naweekie, en daarom gaan ons weer vir een muziekbreek, en na die muziekbreek, daar gaan ons oorskuif na die meer gekunstelde gedeelte van die program, waar ons die beplanning gaan doen, waar jylle mans die, groot punte gaan verdien by die vrouwens en die kinders. Daarom speel ek, as jy jou beplanning recht gedoen het en goed gedoen het en geluister het en neergeskryf het, dan uh, is die song vir jou, Danny Hardman met Touch My Body, dis wat jy gaan hoor, maar as jy nou nie mooi geluister het nie, jy het nie jou beplanning goed gedoen nie, dan is Grace se so You Don't Own Me, die liekie wat jy gaan hoor, en hoekom doen ons dit hoekom doen ons hierdie beplanning want uh, elke girl in jou lewe is mos jou Sandra Prinsloo en daarom speel ek mua en Elwes se seun met Sandra Prinsloo. But I'm Gerald, yeah. and I can always have just what I want She's the baddest, I would love to flaunt Take her shop and you know Eve St. Laurent But nope, nope, she ain't with it though All because she got her own dough Boss, boss, if you don't know She could never ever be a broke mm -hmm. You don't own me I'm not just one of your many toys yeah. You don't own the ball. plus we'll stay no tell me what to do and don't tell me what to say leave for the basic no. she's the baddest straight of vicious texting her and asking her if she's alone a sinister bitch she said no what well, goddamn Damn. she said come over and see it for yourself never asking for your help independent woman she ain't for the shell no no nah. she's the one smoke with her until the ah. stand up until we see the sun the baddest ever where she do it better than i ever seen it done yeah. Yeah. never ball shit never alone this when she told me shade never ever ever ever gonna be on moer verliefd, is eis genoom. Ek is reg, ek voel die tijd so staan, soos ek van onder Prinsloo. Ja, I like in the club, to beat this back and focus but so can you ask you up the flu. Ik love these gatte kokkelo. Ja fornaad is die altyd ek yoga begin. Zo klink maar weg want dit is bang, maar my kalm ontglaap nie vrees. Sa jy my sander Prinsloo lees. Wat jou recht is ek en jy vannacht, My aard ja, skree, skree, skree vir jou, Smoer verliek is ek genoemd. Sandra Prinsloo Haha, ek jaag rond, maar jy blijf wegkluif Tel tot 10, dan kom jy uit Met jy hande om, ek en jy alleen 10, skiep en Kom, ek sit die doner in jou weer So kijk en leren She like wat jy tussen die lijnen lees Sal jy my Sandra Pinslow Yes Mag jou so as Hartman met Touch My Body vir die slim manne wat luister en dan was dit You Don't Own Me van Grace vir die dom manne wat nie luister nie en moi van Sandra Prinsloo en ek is William Minnick met Wat Nou waar ek jou gaan help om jou week en naweeks ontspanningsactiviteite te beplan so tyd om oor te gaan na die meer gekunstelige deelte van die program waar jy die groot punte by vrouwlief en die kinders verdien so skop af met Toro ja, Yame Boutkroes en Skoemanswil Overklip vir die waterfront in Harte Peespoord Dam. Van satra is dit van 1 uur middag af, en sondag vanaf 11 die ochend, elke nawek, kostes 170 rand per persoon, maar dit sluit net die boottripie in. Jy moet nog die klapkostes van 80 rand betaal, en 50 rand vir jou voertuig, moet ook bijgetel word. So jy kan een lekker piknikmankie saamvat, drankies en braai goed, so dat een lekker heerlijke dam by die dam te maak. So, al is dit net een boottrip vir die uur lang, sal vrouw lief uh, tevrede wees met die uur wat jy na spandeer, en daarna kan jy jou breifluis vierkie aanpak, en man dinge doen. Dan die Huawei Keidei 2019, by Merendal, Weinestijd in Kaapstad, vind van dag plaas, Heke maak 9 uur oop, en die eerste kunstenaar begin om 11 uur, kostes is 300 rand per persoon, kinders onder 2 jaar is gratis. So ek vermoed in elk geval, dat die kaarkies reeds allemaal uitverkoop is, Jy kan lewendige kunstenaars sien soos Kruik, Lucas, Kud, Darren, Ladies and Youngsta, CPT, DJ Kent, Dr. Victor and the Raster Rebels, Jamali, Chad, Simon en Yanga So, en dan ga jy ook sien, KFM gaan ook lewendig daar uitsaai. Loculus Lekker, Music and Craft Beer Fest, is by Sun Exhibits, Grand West Kaapstad. Het vind die 8ste en die 9de maart plaas 2019, 150 rand per persoon soos twee volle aandese vermaak van voetestamp sonder ophou lekker muziek en bier wat hulle aanbied vir jou daar so vermaak dier Sunset Sweatshop dit is nou so'n nieuwe groep een groepie van a, Kaapstad af wat nou naam maak Uli B, B van Vredendal The Toast, Manuel, losper en nog baie baie meer Afrikaans is groot Grand Arena, Grand West Kaapstad 14 tot 17 maart 275 rand per persoon, en jy kan kunstenaars soos Jonathan Duplessis, Teensjordaan, Bobby van Jaarsveld, Steve Hofmeyer, en nog vele meer sien. Dan die Family Fund Day, River Sand Farm Village, Roosestraat, knopies laagte midrand, sy 9 maart vanaf 9 tot 7 die aand, 80 rand per persoon, kinders onder 3 is gratis, soos een lekker dag daar vol levendige vermaak, terwijl die kinders bezig hou word met springkasteel, gezichtverf en nog baie meer. Beste vir als is, ek is dalkie iemand daar op die springkasteel gaan wees, my life sal die volgende dag baie serieus van die springkasteel spring, maar, dit is vir ons grootmense ook lekker. Dan die Sterrekeik pikniks, die Afrikaanse taalmonument, Siderperl, al datum wat nog oor is, is die neende maart, so manne, jylle sal moet opskit opskut, kostes 40 rand per persoon, 10 rand, vir kinders. Je kan jou eie piknikmaankie saanvat of en je kan het vooraf bestel. Kost is, is 300 rand vir 2 persoene, 400 rand is die maankie ingesluid. Dan die Paul Havest Celebration, dit is by die Wendome Wijnlandgoed Arboretum Laan Perel, is die 2de maart vanaf 9 tot 5 die middag. Kost is 100 rand per persoon en het sluit die wendaum in, as ook wijnproe van 6 verskye soorte. Kinders onder 18 is gratis, want hulle mag nie wijnproe nie. So, dis die Perl Wijnroute is een van die oudste en bekendste wijngedeeltes in Zuid-Afrika. So, jy kan het lekker gaan geniet, jy kan gaan wijneproe daar en uh, die hele aand geniet en jy kan die kinder saamvat, hulle mag net nie wijn saam met jou broe nie. En dan vandag, hierby Patron Noster is daar Jazz on the Rocks is so net so oor een duisenderhande kaarkie, dan kan jy ingaan daar by Jazz on the Rocks, dan kan jy goeie jazz gaan luister die heel dag tot vanavond laat. En op daarie tijd is het, noot is het om die tijd om te groet, en ek gaan vir jou uitspeel met Timo O.D.V. se move, bly veilig die week, moet nie drinken bestuur nie, want uh, die verkeersbeamtes en die politie is in volle swang uit om mense te vang wat drink en bestuur, en as jy drink en bestuur, is jy so goed soos moordenaar, want jy kan onskuldige gesinne uitwis, net omdat jy besluit het, jy gaan drink en bestuur. So, wees veilig, na nou sien ons mekaar weer woensdagavond, tussen 6 en 7, met crime time, waar ek jou blik op die misdaad wereld gaan gee, en dan weer volgende satrag tussen 8 en 9, met wat nou, waar ek jou gaan help om jou week en naweek, so ontspanningsactiviteite te beplan. So ek speel uit met Timo Odewi sy so move. Tot ziens, tot die volgende keer.